واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والا ومن تبع الهثنا الا يوم الدين يا ايها الذين امنوا تقوا ما حصفت كاتهه ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 اللهم جاءنا من الصاعذين هو الذي انزلنا نورا يهدي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد فإنا أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشأن الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نعوذ بك من عذاب النار فإذا قرئ القرآن له وأمسكوا لعنق ترقمون mizangu katika imani baada ya kumshuhidi Allah azza wa jalla na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu wa wasallam na wasieni mkiwa mwanzo kuhisia nafsi yangu katika kumcha Allah ukweli wa kumcha Allah ana maambisho mengi juu ya wajibu wake na ana makatazo mengi basi katika kufanya hivyo na kuyatekeleza hayo iliko kufanikiwa kwa mwanadamu. Ndugu zangu katika imani bado upo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi ambao una rehma na baraka nyingi ambazo Allah aliziachia kwa waja waliofikia katika neema kubwa. Allah bado anatukusudia katika uhai wetu. Ndugu zangu katika imani Mwezi wa Ramadhani una mafukio mengi, mwezi wa Ramadhani una heri nyingi, basi haina budi kuzizungumzia hizo, kwani ndio wakati wake na ndio wakati ambao waumini Nyoyo zao zikiwa katika unyenyekevu wa utaji wa mula wao. Ndugu zangu katika imani, leo tika na saha za mwezi wa Ramadhani. Ni mambo gani ambayo yamekusudiwa na Waislamu kujichunga nayo? Yati na ya kiwafanye na mambo gani wayafanye katika kuelekea mwezi wa Ramadhani isije ikawa mtu anafunga haliakuwa anateleza katika uterezo huo ndugu zangu hakika ya mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao Allah ametoa ofa kwa wale waliofuta na mwezi wa Ramadhani lakini kwa shelti wao ni waislamu Subhana Allah Subhana wa Taala akawa ni mwenye kusema ya ayuha allazina amanu enyi mliyoamini hapa waliokusudiwa ni waislamu na wala sio watu wengine wa wasio kuwa waislamu kutiba alayumsuyam kama kutiba allazina minkum la'allakum tattaqun hika ni parazi kufunga kama wale waliokuepo kabla yetu walivyofanya lakini makusudiyo ni la nafsu kwani kufikia katika hali hiyo ndio mja anakuwa kasikia katika, katika hali kubwa zaidi katika ucha Mungu ndugu zangu katika imani maangalizo juu ya haya istokee mtu anatekeleza na asiyekuwa muislam au asiyekuwa muislam anatekeleza ibada ya funga haya yatakuwa kwake haya na maripo. ibada ya funga ni kwa ajili ya waislamu ibada ya somu ni kwa ajili ya waislamu na Allah ndiyo atakuwa ni mwenye kualipa istokee afadhali ya ramadhani mwitikio kwa wanadamu kwa kuwa ni jambo ambalo Allah subhanahu wa taala aliyeliweka ni miongoni nguzo msingi katika dini ya Kiislamu kutekeleza ibada hiyo basi imekuwa na athari hata kwa wachukua waislamu basi kazi kwetu kumbwa wa waislamu ni kuchunga kwa kutokuchupa mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kushirikiana na wale wasofu wa waislamu kutekeleza ibada ya funga Ibada ya kunga ni kwa ajili ya waislamu isitokee mtu ndugu zangu katika imani akawa ni mwenye kufutulishwa ni mwenye kutendewa wema ni mwenye kufanyiwa ehsani za mwezi wa Ramadhani ambazo anapaswa azifanye muislamu basi anatendewa yeye na asiyekuwa muislamu hapo atakuwa amekeuka amri ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiiweka na sisi ikatokea ana ibada asiyekuwa Muislam basi kwake yeye yatakuwa hayana maarifa waislam kwa waislam makusudio ya kuepo hii funga basi namna vile wanavohurumiaana namna vile wanagopendana, yale yani mapenzi ya kila mmoja kutamani kumpa mwenzie japo hata maji basi yale ni maandalizi ya maisha ya muislam katika maisha yake ya kirasifu ndio maana ikawepo funga ya mwezi wa ramadhani yani hii ni kama inachuja Kutuchuja kutoa katika hali ya uchafu na kuelekea katika hali ya usafi na kufanya maisha haya kuwa ni maisha ya kirasifu ndugu zangu katika imani hatika ya funga funga humkinga mja vidi ya mambo maovu Funga ni ngao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anasema asawmu junda hakika ya funga ni ngao kwa maana ni ngao dhidi ya mambo maovu mtu mwenye kufunga amejizuia kula yake amejizuia kunywa na amejizuia mambo mengine yote imradi kuilinda funga yake basi yale ndio yawe maisha yake ya kila siku, huo uwe, uwe msindo wa maisha yake ya kila siku, watu wanaogopa kuzurumu, mtu wanaogopa kula riba mtu anaogopa kila aina ya ovu kwa kulinda funga yake hiyo ni namna gani ambayo Allah anataka mja awe msafi na atengeneze maisha haya ya kila siku isije ikawa mtu anayafanya mambo haya kwa msimu kwa baadhi ya masiku kwa baadhi ya miezi na kisha anaendelea na mambo mengine makusudio la anla kumtakuun yatakuwa hayajafikia Hakika ndugu zangu katika zamazetu hizi kulingana na maisha yalivyokuwa magumu kutokana na mifumo iliyotengeneza maisha haya basi inapelekea mwezi wa Ramadhani kuonekana ni mwezi wa kutafuta pesa watu hupandisha bidhaa kuwa juu watu hupandisha thamani ya pesa na ikaonekana kuwa chini kwa mahitaji ya mwezi wa Ramadhani, huu ni mwezi ambao watu wanataka vitu kumiliki vitu vingi, wanatumia vitu vingi, wanatumia vyakula vingi. Haya sio makusudio. Haya hizi ni targeti maalumu za kuudhoofisha Uislamu. Hawa wameyaweka mambo haya ili kurudisha Uislamu. Na haya hayakusudiwa ewe Muislamu zingatia haya kama ni moja wa watu katika wafanya au watu ambao wameongeza bidhaa zao kuwajuu. Haya ni mambo ambayo mtume memsama sallallahu alayhi wa sallam na Allah subhanahu wa ta'ala wa na wameyakataza hakika haya sio makusudio ya mwezi wa Ramadhani na haya sio malengo ya mwezi wa Ramadhani japo mfumo ndio unayalinda na kuyatengeneza mambo haya wewe kama wewe unapakwa kuyaefuka unapaswa kuyaondosha mambo haya haya mambo hayafai katika Uislamu funi mwezi wa kutekeleza ibada mja kama yajikinga na mambo maovu basi anajikita katika mambo yaliyo ya heri mambo ambayo ni yakumcha Allah siku hadi siku na kuyafanya katika mtindo wa maisha yake ya kila siku mpaka atakapofikia kuondoka hayo ndio makusudio ya mwezi wa Ramadhani ndugu zangu katika imani hakika kuna ndugu zetu wengi jamaa zetu wengi walio katika magereza walio katika namna yoyote katika hali ngumu wanatekeleza ibada hii katika hali ya uzito kabisa wanatekeleza ibada hii katika hali ngumu kabisa na hakuna msaada wanaoupata na waislamu ambao wana uwezo wa kuwa wa haya wana uwezo wa kuyafanya haya kwa kwa ku, kuyafoseza katika sura ya, ya kiulimwengu wao hawawezi kuyafanya kwa kuwa ramadhani kwao imegawana katika mambo ya ki katika mambo ambayo ni ya kiibadati kwa, kwa we, wao wao pekee yani ni mambo ambayo wanayatekeleza kwa matamanio ya katika nafsi zao yani si mambo ya kimwamalati ambayo wanaweza wakawa wenye njeweniku kuyafanya ni kuonekana ila funga imekuwa ni kama jambo ambalo mtu analikusudia jambo lakini katika mambo ya kiroho yeye peke yake anaamini yeye ya akifanya hivyo mwenzia asipofanya hivyo basi Allah atakuja kumuuliza yeye kwa nini hakuyafanya japokuwa wewe una uwezo wa kuyatengereza na kuyaondoa yani mazito ambayo yanayafanya mataifa ambayo hayatekelezi ibada mataifa yamo katika vita mataifa ya wa, ha, watu wanafunga mabomu watu wanachimba mabomu mataifa ambayo ni ya, ya Kiislamu kabisa kiafiria Hakuna yoyote mwenye kupeleka msaada katika maeneo haya watu hawa ndugu zangu wanakuwa wanaitekeleza ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yao katika hali ngumu kabisa hali ambayo waislamu wenzao wanaweza kuwaokoa majirani zao waislamu wanaweza kuyafanya haya bali nafasi hizi zimechukuliwa na wasiokuwa kwa waislamu katika kipindi hizi cha kusaidia katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani wao kuchukua nafasi hizi na kisha kupereka misahada kwa kujitakata na kuonekana katika sura hali ya uzuri mambo haya nguvu zangu wanapaswa wayatende waislamu hurumaizi wanapaswa wazifanye waislam kwani hayo ndio makusudio na hayo ndio malengo ya kupitishwa ofa hii ya mwezi wa Ramadhani na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwakumbusha watu kufanya watu kurejea kwake yeye na katika kutekeleza mambo hayo basi mafanikio ya manadamu yana ya ndugu zangu katika imani ya yaheri kubwa yale yote tunayoyatekeleza katika mtiririko katika mwezi huu basi ndio yatufungue katika maisha yetu ya kila siku tujumuishe hali ya kuwa waislamu kikundi kilichoandaliwa katika waislamu waislamu ni umma mmoja kwa kuwa wao wanaoyatekeleza wa yale katika maamlisho ya Mola wao ni katika hali ya mambo ya pamoja leo mwezi huu wa ramadhani hakuna sehemu au baadhi ya maeneo wakitekeleza tofauti na wanapotekeleza maeneo mengine hii yote inatuashiria ya kuwa waislamu ni kitu kimoja ramadhani ikukumbushe waislamu ni kitu kimoja waislamu ni mwili mmoja kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alibosema ali ya kuwa waislamu ni mfano wa mwili mmoja basi kinapotokea itilafu katika sehemu ya mwili mwili mzima unashiriki katika ile itilafu. kwa kuumilia maumivu kama imetokea katika kidole kama ni katika sikio kama ni katika jicho basi viungo vyote vinashiriki pamoja basi huu ni mfano wa Waislam haya mambo wanayoyafanya katika mwezi huu basi ndio yae maisha yao ya kila siku kuhurumiana kusaidiana na katika kutekelezaji wa ibada uwe ni kutekeleza ibada kwa kila sifu na wala sio katika baadhi ya masaa Ndugu zangu leo tupo katika siku ya tisa utaona katika baadhi ya swala idadi ishaanza kupungua watu waisha choka na za Allah watu waisha choka zile baraka za Allah na huku Allah Subhanahu wa taala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Allah kaachiia katika makundi matatu Ramadhani kiwe imegawanyika na maana katika ile kundi, kundi la kwanza basi watu wanapata zile ambazo ni baraka za Allah watu wameshasifika nazo na wamechoka na hadia kuwa katika makundi yanaofuatia kuna neema nyingi kabisa ambazo Allah anazishushia kwa waja na katika kundi la mwisho Allah anakuwa ni mwenye kuacha huru yani waislamu hawana tena fursa ya kuingia katika moto wa Islamu wanakuwa na fursa ya kuingia katika pepo Numa Na maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema hakika ya milango ya pepo imefunguliwa tusahu abwa aljanna milango ya pepo imefunguliwa na kwa maana ya kwamba kufungua mlango Mule ni uwazo wa Waislamu anaweza kupita na kuingia na kisha tuhuru na kuabwa na ikawa lakini kaa imefungwa ya moto. Hii ni kwamba Waislamu hawapaswi kuingia mahala hapo. Vipi Muislamu uchoke katika masukuma chache tu? Haya tuliweza kufunga katika utekelezaji wa ibada. Vipi haijakupa athari na hii? Faqa ikawa ni uji wa madhani mingine ni mwenye kubadilika na kuingia tunozungana katika imani tuendezeke haya na aya kujitahidi kila mmoja wetu aifanye ramadhani hii basi inasa hasa katika uelekeo wa Allah Subhanahu wa taala hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amsema umma wake wote wataibia jana isipokuwa atakayekataa mwenyewe watu katika kuchoka Kuyatekeleza yale ambayo Allah Subhanahu wa taala ameayakusudia katika muda huu kabisa vitu katika mafikrama chache haya ya ya mwezi wa Ramadhani na masiku mengine unaendelea kama ilisha hapo ya kawaida hakika katika kufanya hivyo ndugu zangu tusikuzia pia katika hali ile nje kupotea barakallahu wikum wa yusalli al muslimin wal muslimat wa yusallim al muslimin fasta lahiru Allah innahu huwa al rahim wa huwa al-qareeb Alhamdulillahirabbilalamina tumasalati wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wabukangu baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rasma mpukufu wa dalaja mtume mtumaji sallallahu alaihi wa sallam. Tunakuhusiana mambo ya kudzatia na msaada katika mwezi wa Ramadhani hakika ni baraka hakika ni heri kubwa angalia utukufu wa, wa mwezi huu Allah kawa ni mwenye kuashiria wazi kabisa ameelezea miezi mtukufu lakini mwezi wa Ramadhani hautoelezewa kwa maana ni mwezi special mwenye matukufu zaidi ni mwenye kuwa na heri nyingi zaidi basi waislamu ni kujiendea waislamu ni kuzikumbudia kwa hali kila mmoja atakavyoweza Watu watakaoweza kusoma Korani kwani huu kia ni mwezi wa Korani ukiwa Korani ndio ilishuka katika mwezi huu kwa makusudio ni uongofu na ukiifu kwa wanadamu wao wenyewe Qur'ani yenyewe ndio kumwelekeo Korani yenyewe ndio ambayo inapaswa imufunie wanadamu Kurani hiyo inapaswa imuongoze mwanadamu katika maisha yake yote. Haya ni makusudio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wanadamu na ndiyo sababu ya kuishusha katika mwezi huu. Usiwe niwele kushindana kuisoma peke yake, ipo kwa, kwa idadi ya madhumuu, bali niwe kushindane kwa kutekeleza yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakusudia yafanyike katika Qur'ani zile amri zake na sheria zake zitekelezwe na iwe ndio hukumu ya huahukumia wanadamu. Fa'anta Allah Subhanahu wa Ta'ala pa, anataka wanadamu wafanye katika mambo hayo wao wakusudiwa kisha baada ya kuwaumba hakuacha huru akawapa mwongozo. Mwongozo huo ni Qur'ani ambayo imeshuka katika mwezi huu. Ndugu zangu katika imani katika uzito wa korani, baada ya kufishio wanadamu niweko ni kwenye na kuliacha katika kona na nakuta za msikiti haliakuwa aula ameitakasa na kusema hakika hii Qur'ani kwa uzito wa maneno ya Mwenyezi Mungu laiki ingeshuka katika milima na majabali basi kingeiona ikinyenyekea na anzaru na hadha al ala jabal basi laiki Qur'ani hii ingeshuka katika milima na majabali zara'a waashi au mutasa'jinna binaati ya Allah ungeiona milima na majabali hayi niyekea kwa kuachia nyupa kwa kupasuka kwa maneno mazito ya Allah aliokuwa wameshishiwa wanadamu wanakuwa ni wenye kuyapuuza, wenye kuyaacha, na kufanya nia cha msimu au mtu anapoungua ndio anarejea maneno haya, mtu anaugua maradhi anasema basi muite haja aje dua, hapana haya si makusudio peke yake ya Korani Makusudio ya Qur'ani ni mtindo wa maisha ya mwanadamu maisha yake ya kila siku basi kukutwa na nema ya mwezi huu wa Ramadhani kila mmoja abadilike na afanye kitabu hichi ndio uongozo wake wa kila siku na afanye kitabu hichi ndio maisha yake ya wa kila siku na afanye kitabu hichi ndio ngao na kinga na ndio ambacho kitamuongoza mpaka atakapoondoka hapa ile ndugu zangu katika islam siyo haya, siyo haya, na kisha tuskate tamaa na resma za Allah. Hakika palipo na uzito, basi uwepesi wako upo karibu. Hata kama kuna ugumu wa maisha, basi tushikiane kwa pamoja katika hali ya kutengeneza, kuyaondoa haya maisha magumu na kuweka maisha ambayo Allah subhana wa ta'ala amenkusudia mwanadamu ayaishi Hakika Allah hajamkusudia manadamu ajele ajuma hapa duniani, aishi maisha ambayo ni ya tabu na maisha ya ziki Allah amen kusudia mwanadamu aishi maisha yaliyo mazuri ili aweze kupekereza ibada kwa ukamilifu ndio maana kwa kugusia katika mazingira tunyoyapitia inapelekea mtu kumfuru Allah inapelekea mtu kumwasi Allah kwa ugumu wa maisha kwa maisha yale ambayo yametengenezwa maisha ya kunufaisha baadhi ya watu katika kikundi wa na na wengi wakiwa katika maisha ya kuangamia maisha yakiwa ya taabu na dhiki tujitahidi ndugu zangu katika ima katika wanadamu wie anayetengeneza pale ambapo panakuwa tamearibika na huu ndio ujenzi ambao tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiubashiri si katika umma wake watakaokuja watu kuwatengeneza baada ya watu wengine kuharibu pale aliposema badal anislamu gharib kwa yaudu ghariba kama baada masahaba wakawa kumuuliza, manufa wa karaba hakika ni watu gani hao watakao kuwa ni wageni watakao kuja kutengeneza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akali alinikuambia ni wale watu katika ummah wake watakao kuja kutengeneza mahala palipo haribika basi pita na sura ya Ramadhani hii tuwe ni wenye kutengeneza katika uwogo ambao umetengenezwa na mifumo jizatiti katika ulimwengu huu na kuweka maisha yale ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliy ufanye ndugu zangu katika imani hasika maisha katika aina zote mbili mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyapitia yeye ndio wa kwanza kuokuwa mslam ni yeye aliyeshushwa kitabu yeye ndiye aliyepewa uislamu asiwape yake lakini mpaka leo hii tuzama katika kimsikiti kidogo kama chetu hii watu wote wokuwa waislam hii ni athari ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya wa bisi wewe mmoja ushindwe kumleta hata ndugu yako mmoja za kwa wiji watatu hali ya kuwa uwezo wao kwa kuweza kuongoka na kumtekeza kuchekeleza katika majukumu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa ameyakusudia. kila mmoja anamchungie mwenzie kila mmoja amminganyie mwenzie kwa maana utaona katika fasiri ya Imam Shafi akifati surati za Athei atsema Allah Subhanahu wa Ta'ala alipose hapa kwa yakati za Athei Inna al-insana lafi husnil illa man amanu wa amila salihati hakika wanadamu wote al-muslimu akiyakuwa al muislamu wapo katika hasara hii ni kwa maana utaangalia ni ulimwengu mzima watu wangapi ni waislamu na watu wangapi ambao si waislamu kwa nini wale ambao ni waislamu wasiwafikishie wale ambao sio waislamu au wale waislamu ambao hawajao wana waswahili na kuamini kwao kwa dini kwa ya wakawa ni wenye kuwa na yasini thabiti ya kuamini kwa Mola wao mlezi. Hii ni watu wangapi basi wakawa na adamu wote ni wanafua katika hasara. Allah akasema illa lazina amanu wa'amilu salihate. Sipokuwa wale waliowaamini na wakatenda matendo yaliyomema Wale waliowaamini ni kwa sifa ya Waislam lakini kisha wakapewa sifa nyingine na kutenda matendo yaliyomema mema sio kuwa Muislam kazi kwa kuwa jina kwa kuabudu baadhi ya miezi kwa kudiriki ibada katika miezi hii na kisha kuondoka ukajiacha ibada zingine hapana allah kasema wa'aminu salihati na kuendeleza wema huo huo kwa kutenda matendo yaliyo mema ya haki, haki, hau, ya na kisha wakausiana yale yaliyo yahi watawarithi bin safi munjio anapokuwa kajishahau katika nafsi inampotosha mtu basi ukawa ni mwenye kumkumbusha ukawa ni mwenye kumwele kaza hata kama atafua kujibu vibaya watawasa bil na ukafanya subra kama ya yale ambayo umemuhusia mwezio au atyekua muislamu katika uongofu huu ndugu zangu tujikatieni haya na tuyafanye haya katika matendo yetu ya kila siku inna allahu wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala innaka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اداه اعداء الدين اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم انصر امه محمد اللهم اغفر لامه محمد اللهم رحم امه محمد اللهم ارحم امه محمد, محمد. فبارك يا هذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا وخشوعا بارك يا هذا الجلال والاكرام اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل دعانا اللهم تقبل رزقنا اللهم تقبل توبتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل لنا من كل فضل عزاد دينك اللهم عجل لنا ilafatan rashida Allahumma a'zillana silafatan rashida ala min saji an-nubuwah bi rahmatika ya arhamar الشفاعة في inna والآخرة shifata ad-dunya wal في الدين inna nas'aluka في fi ad-din wa nas'aluka barakata fi من العذاب nas'aluka wasi'atan fi jasadina wa nas'aluka amanan min قبل adhab بشهادة عندها ثقلة الموت ونسألك نصيبا في الجنة برحمتك سمواتي هذه اللهم الصلاة إن نبينا سيدنا ان شاء